فيه فيه أو أو أو أو اول ما عندنا النبذ من نبذ كل ما على غرضك وتأويلات مؤولين لغريب المحاربين ومن الغالين ثم كان ذلك اييا او يهمنيا او خاريديا او اتزيميا او بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa s-salatu wa s-salamu ala rasulillahi وسلم alihi wa ashabihi wa sallam wa sallimatislima kathira zahvala pripadu allahu zlilashanuhu idana simu wa s-salamu ala paslinik allahu wa paslinik muhammada sallallahu alaihi wa sallam kaja uzir shani allaha tibarik wa ta'ala ya eyyuhal ladhina amanu tequllaha bojte se Allaha istinskom bogobojaznoštjom, mojte umirati, osim kao pravi muslimani. Allah molimo da nas učini od onih koji ga se boji istinskom bogobojaznoštjom, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. E, kao što je poznato da smo u prošlom predavanju počeli da govorimo o poglavlju o hajzu. I kazali smo to je u jedno posljednje poglavlje u poglavlju, u poglavlju ili knjizi o Taharetu. I poslije toga počinjemo sa hadisima koji govore o, o namazima. E, međutim, također smo kazali da, e, jel' naprijedno što počnemo sa osvrtovom na hadise i kratke komentare i opaske, davanje kratke opaske na same hadise, da ćemo općenito govoriti o ovom poglavu. Međutim, s obzirom da ovog poglavlje, da kaže malo širne, šire i obimnije, znači potrebno nam je više, više nego jedno predavanje. Mi smo u prišlom predavanju govorili, sam ukratko da se osvrnem da se podsjetimo, govorili smo o, da kažem, najmanjoj dobi, starosnoj i najvećoj, kada žena, kada žena može, može da ima hajz, jel' tako? Pa smo rekli da jedan broj čunjaka kaže da žena prije devete godine ne može da dobije hajz, to jeste ta hajz, ta krv koja se pojavi da nije krv hajza, odnosno da je to krv istihajze. I također da žena posle 50. ili 55. kao što kaže jedan broj čenjaka, da to također krv koja se pojavi tada da nije krv hajza nego krv istihajze. Međutim, kazali smo da ispravno da ne postoji naj, da kažemo, najmanja niti najveća starostna dob, nego kada se kod žene pojavi krv koja može da bude hajz, onda ona ima propis ima propis hajza. Drugo, također smo kazali da žena koja je trudna, da li može da ima hajz, odnosno ukoliko se pojave krv u trudnoći, da li će se to smatrati krvju hajza. I kazali smo šta? Znači da je ispravno, znači da žena koja je trudna, da krv koja se pojave da to nije krv, krv hajza. Zatim također smo govorili o najmanjem, najkraćem i najdužem trajanju hajza i spomenuli smo govor islamskih učenjaka i pravnika između ostalog i mišljen imam Ebu Hanife koji kaže da je najmanje trajanje, haj za koliko, tri dana, a da je najduže najveće trajanje deset dana. Međutim, također smo kazali da e, je ispravno, znači da ne postoji znači, najmanje, niti najviše, radi toga što ne postoji vjerodostojen hadis koji ukazuje. Iako, znači u osnovi učenjaci Hanefijskog mezeba imaju dokaz koji nam međutim, e, to je hadijs u kojem ima u kojim ima slabost. I zato je osnova, znači da može, da se, ako se desi da žena da ima žena kojima hajs, na primjer, traje, e, da kažem, dva dana, znači može, nema zaprike. Znači to ćemo reći da je, je hajs. Ukoliko bi se desilo također da žena, na primjer, da, ili pogotovo po da kaže, zato što smo rekli, da može da se to razlika od podneblja do podneblja, na primjer, da ženama hajs traje 12 dana, znači nema također zaprike. Znači nema najmanje niti najveće granice kada je u pitanju kada je u pitanju kada je u pitanju trajanje haiza također rekli smo koji je koji je, ko je najkraći period čistocje između dva hajza jer većina učenjaka su tu također postavili granicu pokazale su da je to 13 dana ili da je to 15 dana što znači kada se žena očisti ako se pojavi krv prije 15. dana ili prije 13 dana da je opeto krv da je to krvisti isti haiz međutim također smo pet kazali naći da to, znači da to nije e, decidno da to nije decizno određeno. Dobro. Euh sada o čemu ćemo govoriti? Znate, ovo je bilo najosnovnije stvari koje smo spomenuli. Je da ćemo početi euh spomnjeti neka pitanja koja su e, da kažem možda najkomplikovanija, možda i najteža u poglavlju o Hajzu. To su, e, to su stvari vezano, vezane za isti vezane za isti hazu. I inša Allah koriste znači, velika od toga što slušamo ovo je zato što su propisi. Znači propisi koji se temelje, to je zato samo slušanje ovi propisa je, znači da kažem ibadet i, badet. I čovjek, se na, čovjek se nada nagrade. Druga stvar, zato što sigurno ima sestara koje nas prate, koji su potrbi za ovim. Treća stvar, zato što također i muškarac kad naučio ove stvari, znači dešava se, znači kao što ćemo vidjeti, znači da žena upita, da joj se desi, znači tako da odkoristi, da to poznaješ kako bi mogao u svojoj porodci prenijeti, prenijeti te, te propise. Znači, to sam rekao i to opet ponavljam, krv koja izlazi iz žene, je da kažem, tri su vrste krvi koje izlaze iz žene. Znači, prvo je krv hajza, znači, znači nešto što ženi dolazi mjesečno i zato se naziva mjesečnica. Zatim krv nifasa, znači koja izlazi nakon, nakon poroda. I treća krv je krv koja se zove istihaza. Znači krv koja se zove istihaza. I kao što ćete vidjeti iz definicije, znači svaka krv koja se pojavi s žene, koja nije krv hajza i koja nije krv nifasa, to je krv čega, to je krv, isti, to je krv istihaze. Dobro, prva stvar, jel da kažemo jedna mesela, prvom meselu koju ću spomenuti, jeste e, da su učenjaci i pravnici, s obzirom na momente i stanja žene ili žena, znači podijelili tako da kažemo žene kada je u pitanju istihaza i davali im različite, davali im razne nazive. Pa tako jedan od tih naziva jeste na primjer žena ili da kažem cura ili djevojka, normalno, znači sada je već žena u ovom momentu, koja prvi, koja prvi put dobije Prvi put dobije hajz. Znači koliko je njeno, koliko je njeno trajanje, koliko je njeno trajanje haiza. Jedan broj učenjaka, da kažem, su spomenuli da žena kada prvi put dobije hajz, da će ostaviti namaz 24 sata, to jeste jedan dan, jednu noć. I da će se poslije toga okupati i da će poslije toga klanjati, pa makar krv, da teče. Drugi mjesec kada je dođe i normalno kada joj onda prestane krv u tom prvom putu, znači prvo će se kupat nakon 24 sata i onda kada je opet prestane krv, tada će se opet kupat. Drugi mjesec će učiniti isto tako i treći mjesec će učiniti isto tako. Znači nakon tri mjeseca kažu ženi će se ustanoviti adet, To jeste nijen šta? Nijen običaj. Znači koliko je hajz traje? Znači ako je ova tri puta bilo da se žena onaj drugi put okupala nakon šest dana, znači nijen haiz trajanje nijenog hajza je šta? Šest dana. Znači jedan broj čenjaka je kazao ovako. je rekli su ona prva tri puta nakon 24 sata, znači što ne tako da kažemo što je, što je ostavljala od posta, kažu to će, to će nadoknaditi. To će šta? To će nadoknaditi. Dobro, odnosno što je postojela u tom vremenu, to će nadoknaditi zato što postoje mogućnost da je to bilo, da kažemo, vrima hajsa. Dobro, ovo je mišljenje, da kažemo na neki način malo poteško da ne kažem komplikovano. Ispravno je da ženi, kada se pojavi hajs prvi put, znači ono što žena vidi od krvi, znači da joj se pojavilo, znači koliko god da je trajalo, znači to se smatra, to se smatra čime, To se smatra hajzom. I kada joj prestane, znači kada žena vidi čistoću, a to ću mu kako žena vidi čistoću, onda, onda će se okupati. Znači, jer kao što ćete vidjeti, nema zapeke da nekada kod žene hajz traje 5 dana, da sljedeći mjesec traje 6 dana, da sljedeći mjesec traje 7 dana, četvrti mjesec traje 5 dana, znači sve su to stvari koje su sa svim, koji su sa svim normalni. Međutim, jedan broj pravnika je rekao, kada su spomnjali onaj adet, kažu, žena kada, kada se ustanovi kod žene adet, koji na primjer traje pijet dana, samim ili automatskim prolaskom pijet dana, žena će se okupati i smatra se da je njen hajz prestao, pa makar krv da nastavi da, nastavi da teče. Međutim, kažemo, znači da uzvišeni Allah ana, je veza ovaj propis sa znači vezao ga za pojavu krvi. Što znači, makar žena kojoj se prvi put hajz pojavljuje, znači kada, uh, kada joj se pojavila krv, znači koja nije nifaz i koja nije isti haza, tj. koja može da bude hajz, ona to smatra hajzom. Ako stane nakon tri dana, znači žena vidi da više nema, tada će se kupati i to je njeno šta? To je njeno trajanje hajza. Sljedeći mjesec može da bude pet dana, poslije toga može da bude šest dana i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je kada je u pitanju šta? Kada je u pitanju žena koju se hajz prvi put, put pojavi? Sada dolazimo, da kažemo preciznije, do pitanja istihaze. Jer istihaza je došla u više hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Je čak jedan broj čenjaka pokušao da sabere i da sakupi koliko je žena... U pitalo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve vezano za istihaz pa su spomeno na primer da je 17 žena u vremenu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači da su imali ovu pojavu to jeste pojavu istihaze. Naravno istihaza je nešto odma da kažemo što se rijetko dešava. Dakle znači, nije osnova kod žene da je se pojavljiva i da žena ima da žena ima istihaz, znači osnova je haiz. s obzirom da se može desiti Nači islamski učitelji s obzirom i da su došli, da je došao više broj hadisa, učitelji su spomenuli, znači spomenuli šta? Znači nužno, odnosno detaljnije su pojasnili istihazu kada su govorili, kada su govorili o, o hajzu. Dobro. Ovde pitanje koje se sada postavlja jeste, znači kada, a, kada žena ima istihazu, odnosno šta je, to kod žene što je istihaza. Oni učenjaci koji su postavili Granice Haiza da kažemo najmanju i najveću granicu hajza. Naprimar, kod njih je mnogo lakše ustanoviti kod žene istihazu nego inače. Kako? na Naprimar, učenjaci koji kažu da je najveće trajanje haiza 10 dana, znači automatski se ono što pređe 10 dana, to se smatra čim? To se smatra istihazom. Ili učenjaci koji su rekli da je najveće trajanje haiza 15 dana, ono odma 16 dana što se pojavljava kod žene, to je šta? To je... Istihaza. I zato jedna definicija istihaza jeste znači sve što pređe, znači, granicu, sve što pređe granicu hajza. Drugi, drugo mišljenje i ovo mišljenje ispravnije jeste da svaka krv koja se pojavi kod žene koja ne može da bude haiz i ne može da bude nifaz, znači to se naziva istihazom. Znači svaka krv kod žene koja se pojavi koja da kažemo za koji ne možemo reći da haiz i ne možemo kaza da je nifas znači to nazivamo kako to nazivamo istihazu i treće mišljenje imamo ono najda način ulazi u ovo drugo mišljenje jeste da je to učenjaci kažu kada žena vidi krv skoro uvijek ili da kažemo većinu mjeseca kod ženi se pojavljava većinu mjeseca kad ženi se pojavljava pojavljava krv dobro znači kada se desi da se kod žene pojavi krv, znači koja je, koja je isti i da se ona pomiješa tako da kažemo, sa samim hajzom. Naprimjer, žena dobila hajz, međutim vidi da iz nje, znači stvarno teče dodatna, tako da kažemo, krv. Znači, žena ima hajz, međutim pojavio se sada haiz koji nije normalni, nije normalni haiz. nego teče i više i, da kažemo, dulje i tako dalje. Kako će sada žena znači, znati šta je hajz, a šta je istihaza? Znači, kako će žena znati šta je hajz, kako će znati šta je istihaza? Prvi moment imamo da se pojavi kod žene istihaza, da je žena ustanovila istihazu, međutim da ta žena ima svoj adet i da zna, na primjer, koliko inače traje koliko inače traje haiz. na primjer, žena zna da joj hajz traje koliko, Na Naprimjer, da je traje šest dana. Znači, žena koji se pojavila takva krv, nakon šestog dana će se okupati. Nakon šestog dana će se šta? Nakon šestog dana će se ta žena okupati. Znači, pa makar krv da nastavi da teče. Ta krv dalje koja se pojavljuje, znači, to se zove kako? Znači, to je istihaza. I u čemu se razlikuje istihaza od hajza? Jeste zato što, Je znači to moment kada je žena obavezna da klanja, također može da posti. Znači ona je u propisu, znači propisu žena koje su šta? Znači propisu žena koje su, žena, žena koje su čiste. I zato ova vrsta se zove znači žena koja je mustahaba, a ima muatade, ima svoj ima svoj adet. Znači zna da joj je hajz šest ili sedam ili osam dana I tako dalje. Druga, drugi moment jeste da se kod žene pojavi, da kažemo, uh, takva krv, znači da ima haiz ima istihaza, međutim žena razlikuje po boji i po mirisu, znači krv hajza od druge vrste krvi. Znači takva vrsta žene se zove mumajize ili mumajize. Znači ona koja razlikuje znači vrstu krvi od druge, od druge vrste krvi. Znači nekada, na primjer, žena zna, znači to žene znaju po sebi, znači kada joj je krv taka i taka da je to krv, da je to krv hajza. I obravite pažnju sada ovdje. Znači sad u ovom momentu, znači normalno ovo žene, kada ovo me govorim, puno više znaju o čemu pričamo, znači žena koja razlikuje, a to je, na primjer, da krv hajza je bude, na primjer, više ide na crnu uboju nego na crvenu i tako dalje. E sada opet ovdje može se desiti da ta žena koja se pojavila koja može razlikovati ove boje. Opět prethodno da ima adet ili da kanjemo da ne ima adet. Znači na primjer da ima adet koliko da ima adet na primjer 6 dana. A isto tako može razlikovati krv od krvi. Čemu je ona dati prednost? Da li će dati prednost razlikovanju, takozvanom tamizu ili će dati prednost ili će dati prednost svom adetu. Znači ispravno je mišljenje داتشداتي پردنوست سوام آدتو يووي مش ليني إمام أحمدا يووي تكوجر مش ليني إمام إبو حنيفة رحمة الله عليه نوسنا ريك الله وقبصنيك صلى الله عليه وسلم كاوش لدوشلو سهينه إمام بخاري الله وقبصني صلى الله عليه وسلم لكو عيشي دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيدين فيها ثم غتسلي وصلي كاشي استوي نماز تويست نمو onoliko dana koliko se ostavljala, to jeste pred kada si imala hajz, a zatim se okupaj, zatim se okupaj i klanjaj. Međutim, jedan broj činjaka kaže do u ovom slučaju, znači u momentu kada žena ima i adet i kada ima razlikovanje, da će raditi po razlikovanju. I to je mišljenje imama, imama šafije. I ni se na hadisu, hadisu je u Sunanu Abu Dawuda, međutim u njemu ima, uh, u njemu ima slabosti, Da Allahu po sanih a.s.w. kaže Iza kane damul hajz Fa innahu asod ju'rf Kaže kada je krv hajza Kaže to je crne boje I on se po tome Na Znači ovo je bio moment nači Kada se kod žene post, pojavi šta hajz Međutim kada ima i adet I ima razlikovanje I kažemo da ispravom da će tada Poslupati po svom adetu Međutim ukoliko nema Razlikovanja ima samo normalno adet tada će naći bez sumnje šta znači tada će uzeti u obzir samo tada će uzeti samo svoj tada će uzeti u obzir samo svoj adet znači ovdje ću vam rezimiram to peti kažem, znači rekli smo šta znači šta istihaza znači istihaza je pojave krvi za koju kažemo da ne može da bude krv hajza ili bude krv nifasa znači žena koja je dobila istihazu a ima da kažemo adet ona će tada raditi po čemu? Znači, uzet će obzir, znači, obzir po, znači, uzet će u obzir adet. Ako se desi da nema adet, a da ima razlikovanje, onda će uzet u obzir šta? Razlikovanje. I trenčan stvar, ako ima i adet i razlikovanje, rekli smo da ispravno mišljenje da će, po, da će raditi po adetu. Znači, još jednom ovdje ponavljam, znači, žena kod koje se pojavi, pojavi stehaza, znači, ukoliko ima adet u tom slučaju će čini po čemu po adetu ako se desi da nema adet kao na primjer kada žene tek počnu dobivati haiz onda će uzeti po razlikovanju. moju ti ima ko se desi da ima i razlikovanje i da ima šta znači ima i adet ima i razlikovanje onda je ispravno mišljenje da će uzeti, da će uzeti po adetu na osnovu hadisa gdje Allahu poslanih a.s.v. rekao, da'i salaa qadran aijam. Ostavi namaz, broj, broj dana. Znači broj dana koji ti je prethodno, koji ti je prethodno, koji ti je prethodno, koji ti je prethodno bio. Dobro. Zatim sledeće pitanje uh, jeste koje se često dešava. Koje se često uh, dešava i često žene pitaju, A to je, na primjer, ako se desi da se poveća, obrate pažnju, da se poveća broj dana kod žene, da se hajz, znači vraćamo se sada na hajz, da se broj dana hajza poveća. Ili da se vrijeme, termin hajza, znači pomakne naprijed, da tako kažem, ili pomakne, znači da hajz porani ili da hajz zakasni. da Znači, još jednom kažem, znači, na primjer, desi se Žene znaju, znači nekad, na primjer, žena kaže znači da joj hajz tačan ko sat, znači tačno zna na primjer dan u mjesecu kada će dobiti dobiti hajz i tačno zna koliko, koliko traje. Međutim, ako se desi da hajz dođe prije, na primjer, žena očekuje, na primjer, zna da će se pojaviti hajz za dva dana, na primjer, prvog u mjesecu. I desilo se, na primjer, da je došao hajz dan prija znači taj dan prija hoćemo li to smatrati istihazo mil ćemo smatrati haizum znači ispravno ćemo smatrati haizum znači zašto zato što je to moguće znači ako je žena vidi da je to krv koja se pojavljuje znači kažemo da je to haiz isto tako ako bi se desilo da zakasni znači nema zapreke isto tako ako bi se desilo da sljedeći mjesec kod žene iz određenih razloga, hajst dan ili dva više, znači sve, su to, znači sve su to stvari koje su šta, znači sve su to stvari koji su moguće i kažemo, znači pravilo je kada žena vidi krv, znači tada ostavlja namaz i kasnije kada vidi čistoću, tada se kupa i znači tada je, tada je čisto. Ovdje je sljedeće pitanje koje se postavlja, međutim, ako bi se desilo, i ovo dobro poslušajte, znači ako bi se desilo da kod žene hajz, na primjer, ovog mjeseca kraje trač, traje kraće nego inače. To jeste da vidi čistoću prije nego što je inače, koliko inače traje hajz. Na primjer, ženi traje hajz sedam dana. Međutim, iznakog razloga joj se vidjelo, znači da je nakon pjetog dana nema, da nakon pjetog dana nema šta? Nema haiza. I žena više zna, žene to znaju u posebi. Znači, vidi da je sada došla čistoća. Znači, opet, hajde kažem, traje osam dana ili pet dana, međutim, poslije petog dana vidi čistoću. Hoće li se tada okupati ili će čakati onaj svoj adet? Ha? Okupat će se. Znači, žena, kada vidi čistoću, okupat će se. Jel u redu? Međutim, opet pitanje koje se često postavlja. Šta ako se desi da se žena okupa, a onda se ponovo nakon dan pojavi krv? Ha? Je li to krv sada hajza ili krv ni fasa? Ha? Gledat će? Polako, stane, stane, stane. Znači ovako, žena ima hajzio je traje osam dana. Peti dan već počelo da slabi. Počelo da slabi. Žena vidi šesti dan, da više nema. Znači, zna od kako je haiz prestaje, vidi da nema. I okupala se. Znači na osnovu što smo prethodno rekli, okupala se. I nije bila hajza. Međutim, sedmi dan je joj se pojavi krv. Znači ta pojava krvi. Znači je to sada hajz ili to nije hajz? Ako kažemo da nije hajz, onda ćemo da je to istihaza. Jer istihaza je ono što nije hajz i što nije ni faz. Ovo što se je pojavilo, šta je to? Ako je prekozna, može biti hajz i Što je hajz? Ako je radic bio da je sedam dana, a traje je hajz, onda došao zlom tog poremećaja, ali opet... Moguće je da dođe do svijetu. Dobro, svima. znači ovo je ispravan odgovor. Ovo je mišljenje koje dobire Čijeh Huseymin, rahmatullahi alih. Znači, obratite pa znači i pogotovo ako na, naslušava se stara. Znači, ako se desi da je kod žene adet sedam dana i da nakon pijet dana se okupala zato što više vidi da nema hajza. Ako se opet pojavi krv, međutim, u kojem intervalu ili u kojem momentu U momentu nog adeta, prenogo što je adet istekao. Naći tu ćemo krv opet smatrati šta? Naći tu krv ćemo smatrati haizom. Naći tu u krv ćemo smatrati sa čim? Naći tu u krv ćemo smatrati haizom. tim što ovde, znači je bitno je da spomenemo jednu bitnu stvar, a to je da je osnova da žena ne požuriva sa kupanjem. Da žena ne će požuriti sa kupanjem. I zato Znači, bitno pitanje koje se postavlja, znači kako žena zna da joj je ovaj hajs presto? I, naprimjer, kod žene, žena kad ima hajs, znači ako žena ima hajs sedam dana, znači nije, u tako da kažemo, u, e, na isti način, jakim intervalima, i na isti, ili da kažem na isti način da joj teče krv i prvi dan i posljednji dan, niti krv non stop teče ko, ko časmane. Znači, isa da se da prestani, da je nekad jače, da je nekad slabije, da je nekad jače boje, da je nekad jačeg mirisa i tako dalje. Hjelo redu. I zato, znači, žena će znati kraje hajza, znači, na osnovu dvije stvari. Ili na osnovu takvog zvanog el-qassa el-bayza, bijelog istedka. Znači, kod žene na kraju hajza izađe bijeli istedak. I to je dokaz, i to je znak da je hajz prestavo. Jer druga je stvar suhoća. Znači da žena vidi suhoću, znači potpunu suhoću, znači tada se to šta, smatra šta? Znači to se smatra prestankom, prestankom hajza. I čak znači ono što imate znači, u predajama sahaba, znači kao što je zabilježen, ima malik svoje muleti, znači ovo na jedan način može poslužiti u primjer, znači da kažemo brige za poznavanje propinsa, se kaže da su žene znale a iši radijallatela anha da šadju uloške. Ne sad bukvalne šadju, nego da pokažu. U smislu smatra li se ovo prestankom haiza ili ne. Pa iša radijallatela anha govorila nemojte požurivati, kaže sve ne vidite bijeli istjedak. Nemojte požurivati sve dok ne vidite bijeli istjedak. Jer se može desiti nekad kod žene, na primjer koje hajz 8 osam dana, da žena na primjer nakon šestog dana znači da je prođe tako da kažem sahata i sahata da ne vidi da ne vidi krv znači da krv da krv stane znači to su dva načina ili dvije stvari kako žena znači vidi jel odnosno kako će žena prepoznati kraj krajhaiza također jedno pitanje koje te kako bitno i mnogo pitanje dolazi e, vezano za ovo jeste to je nešto što se znači došlo i predajama a i također znači u fikskim djelima se spomeni kao a sufra vol kudre neka kažemo žućkasta ili smečkasta boja znači žuta boja znači ili žućkasta ili smečkasta boja znači koja se pojavljiva u toku u toku haiza znači pogotovo se to pojavljava nekada se pojavljava na početku haiza a nekada se pojavi na kraju haiza znači kaže žena znači izlazi joj da tako kažemo krv međutim nije krv nego je više nešto što je kao Žučkasto ili više nešto što je smečkasto. Znači, hadijsma je došlo da se to zove asufra vol kudre. Znači, to, da je to hajz ili nije haiz. Znači, osnova je da šta? Hajz je šta? Krv. Znači, žena zna sama posebi znači da je krv, krv. Znači, da je to haiz. hajz. Maćutim, šta kada se desi, kada iz žene izlazi, znači, da kažemo krv ili tečnost, kao što smo, kao što smo navrli. Je to hajz ili nije hajz? Ha? Nije? Jes. Znači ovo, ova pojava može imati tri stanja. Znači prvo, da se pojavi na početku hajza. Da se pojavi na početku hajza. I pojava ovoga na početku hajza se ne smatra... Ne smatra hajzom. Pojava ovoga na početku hajza se ne smatra šta? Ne smatra hajzom. I zato uh, dosta žena ima poteškoći, da kažem ovo. I zato, uh, mada ima učenjaka koji kaže da pojava ovoga na početku hajza, u vremenu kada žena očekuje hajz je to hajz. Međutim, znači spomenut ću vam pravilo koje će vam ulakšati da vi znate, da preneste svojim porodicama i znači oni koji nas slušaju. Znači, žena kada očekuje hajz, Znači, neka ne smatra početak hajza, osim kada vidi krv. Znači, se ono što vidi prije krvi, u smislu od žučka, znači, to ništa nije, to ništa nije hajza. Znači, sve dok žena ne vidi šta, znači hajz, za koji zna da je hajz, znači to je hajz. Sve mimo toga, znači nema propis čega, nema propis haiza. Znači, sve mimo toga nema propis nema propis hajza. Druga stvar pojava ove, ovi stvari u vremenu hajza. Znači, pojava ovi stvari u vremenu hajza. Znači, od početka do kraja. Znači, rekli smo, zato što, na primjer, obično, kod žene najveći haiz bude na početku. I onda je slabiji. Znači, može da je slabiji, slabiji čak da na kraju postaje žučkast ili smeđkast ili tako odalje. Znači, u toku hajza, Znači, ovo se smatra kako? a U početku čime se smatra? Znači, u toku. Znači, završili smo prije hajza. Sad se desno da je žena dobila hajz. je krv bila jaka, počela da slabi. I, na primjer, ako je hajz traje osam dana, već mozda od šestog i pol dana ili šestog dana, sedmog dana, Dano počelo da se pojavljiva žučkasto, smečkasto i tako dalje. Je li to hajz nije? Jes. Znači od početka do kraja hajza. nači unutar granica da kažem hajza. Ono što se pojavljiva znači to se smatra sa čim? Znači to se smatra hajzom. I treća stvar, znači zapamtite znači ono što se pojavi kod žene nakon hajza. Nači kada žena, da kažemo ne požuri kada se žena okupa i poslje toga dođe i kaže vidjela sam da mi izašlo žučka sto ili smečka sto i tako dađe uglavnom nije nije boja trvi. Kakav je propis toga? Propis toga je također da to, da to, da to nije hajs. Znači propis toga je da to nije hajs. I to na osnovu hadisa, odnosno predaje od ummu Atije, kao što je zabili, že ima Bukhari u svom sahihu, Da je govorila, kuna la ne'udu as sufra wal kudrate šajan. Kaže, mi kud, sufru i kudru, to jeste žučkastu i smečkastu boju, nismo smatrali nečim. Međutim, Usunan Abu Davuda je došlo. Znači, nakon čistoće, znači, to nismo smatrali nečim. To jeste, to nismo smatrali, znači to nismo smatrali smatrali hajzom. Znači, to nismo smatrali hajzom. Znači, još jedno da ponovim. Znači, šta je bitno ovdje da znamo? Znači, spomenuli smo kako... Znači, na koji način žena saznaje, odnosno dolazi e, do toga da je čista. Znači, rekli smo, ili bijeli iscedak, ili suhoća. I zatim pojava znači ovih boja, žučkaste, smečkaste, kako smo ih nazvali. Znači, ako je prija vremena haiza znači prije pojava hajza, rekli smo da to, nije, da to nije hajz. Ako je u momentu ili vremenu hajza, trajanju hajza, to je Haiz Ako je nakon što se žena očistila, znači to je šta? Naci nakon što se žena hoće to, to nije, znači to nije, to nije hais. Dobro. A e, još jedna stvar koja je bitna za ženu koja ima istihazu. I to se često također dešava, bogotovo na primjer e, desi se, dešava se na primjer u smislu kada žene, kada žena na primjer operišu e, je određene stvari što je li što narod kaže ženske stvari i tako dalje i onda se pojavljuje kod žene je krv koja ne može koja ne može kako da bude koja nikako ne može da bude haiz međutim izlazi da kan jama na kontrolisano iz žene i žena ima poteškoću znači na primjer kada je u pitanju propis čistoće kada je u pitanju propis obavljanja namaza i tako dalje i zato učenjaci kažu da žena koja, znači, koja je e, koja ima istihaz znači da je propis njen na koji način znači da će obaviti obrede, to je jest, uh, namaz, jeste, kažu činjaci, prvo, taghsilu farđeha. Znači, opraće svoje, opraće svoje stidno mjesto. Znači, odklonče, odklonče na čistoću. Znači, kao što je došlo u hadijisu Fatime bint Ebi Hubejš, i taj hadijis Fatime bint Ebi Hubejš, če nam doči bulugul maram, uh, jeste da Allah, postanik, alaihissalatu vissalam, rekao, i kada ti završi, il kada ti prestane hajz, kaže, faqsile anki dam, wa s Operi, operi ili otkloni sa sebe krv i onda i onda klanja. I zato učenjac kažu prva stvar jeste da će odstraniti zato što je to neđase. Druga stvar, wata'asibuhu, znači da će staviti, znači danas li, kod žena je to uložak ili da kažemo stavit će znači, komad platna ili krpe ili nečega što će joj spriječiti eventualno ukoliko bi došlo do izlazka što će spriječiti izlazak toga znači i širenje, širenje te nečistoće. I to je također došlo, uh, da je Allaho poslanih sallallahu aleyhi wa sallam rekao esme binti Umais, kaže istathfiri bithevbin. Kaže, znači uh, stavi ili sačuvaj, sačuvaj se, sačuvaj se sa odječom. I onda će se, i nakon što uradi to, a to je opet slično, znači sa to, slično ovo može i raditi, ili tako može se desiti, uh, može biti vezano za muškarca, Znači, kada je, na primjer, sahibu sahibu uzor. Znači, kome je znači, nekontrolisano, izlazi mokraći ili tako dalje, na isti način će učiniti. I zato učinjaci kažu, Al mustahada wa kaže žena koja je u istihazi i slična njoj. To jeste, osobe ili kategorije slične ženi u istihazi. Jer ono što je kategorija, ono što je karakterično za ženi koji istihazi, jeste da izlazi nekontrolisano. Isto tako muškarac, ako bi se desilo damu. Na izlazi mokrača na kontrolisanu na isti način što urad oprači stidno mjesto, zatim će se zaštititi sa nečim, znači sa krpom, sa papirom i onda će se i onda će se abdestiti. Onda će se abdestiti. Međutim sada ovde postaje postavlja se jedno bitno pitanje i to je predmet govora kod učeniaka. Jeste li da li je takva osoba, a ovde prije svega mislimo na ženu koja ima istehazu e uh, opet kaže znači često se dešava kod žena na primjer nakon što periš određene stvari i tako dalje ili koje boluju od određeni stvari ili na primjer isto tako uh, muškarci da ne kažem sad kada imaju određene bolesti znači na ovakav način će se abdest. Međutim postavlja se pitanje da li će se abdestiti za svaki namaz. Da li je sada ovdje uslov znači da nastupi vrijeme znači na jedan način slično kao kada smo govorili kao kada smo govorili o tejemmu da li je nastupanje vremena, nastupanje vremena uslov. Veliki broj, je da kažem, većina učenjaka je na stanovištu da će se abdestiti za svako namasko vrijeme. I da će u tom, da kažem, vremenu, znači da će se abdestiti i u tom namazkom vremenu može klanjati od farzova i na fila, na fila što hoće. Znači to je, da kaže mišljenje većine islamiske učenjaka. Drugo mišljenje, je da kaže mnogo teže. Znači to je mišljenje mama Šafej koji kaže za svaki farz se mora abdest. Za svaki farz treba da se abdestiti. Treće mišljenje, jeste i to je mišljenje mama Malike, odabroga šehe Hulislam ibn Taymih, jeste da kaže da nastupanje vremena nije uslov. Nego osoba koja je, na naprimer, žena koja ima istihazu, ona će se abdestiti. I njoj, obratite se paži na ovo, znači taj uzrok to jeste u ovom slučaju krv, neće kvariti abdest. Niti, na primjer, muškarcu izlazak mokraće, ukoliko bi se desalo. Osim da ne dođe sa drugom stvari koja kvari abdest. Jel je razumijete? Znači, žena ima istihazu, znači može, na primjer, u 11.5, podašta, šta? Znači, žena ima isti hazu, može, ili sahib ili uzor, može u 11. po Ako da kažemo da od 12 sati nastupno pa podnje, može u se šta? abdesti. I to što izađe, što je uzrok, da kažem, neće kvariti. Međutim, s druge strane, ako bi se desilo, na primjer, da izvrši malu nuždu, znači to će pokvariti abdest. Da pusti vjetar, znači to će pokvariti abdest. Međutim, ona stvar radi koje je osoba, sahibul uzor, neće se smatrati stvari koja anulira, koja odnosno koja kvari koje abdest. Evo je mišljenje Šejha Nusame ibn Tajmija rahmetullahi kaže kerange, Šejh Nusam ibn Tajmija ako bi uzeli po ovom mišljenju da se treba abdest za svako namazkovo vrijeme, kaže on da to podrazumijeva da izlazak vremena ili završavanje vremena da je to od stvari kojima se gubi gubi abdest. Je l razumijete? Da znači, da je to od stvari sa kojima se gubi abdest. A kaže nikad je nije došao Dokaz da završavanje namanskog vremena ili izlazak namanskog vremena da to šta? Da to okvari, da to okvari, da to okvari abdest. I slično ovaj govor e, kojeg spominjemo ovdje je sličan onom govoru kojeg smo spomenuli šta? Znači kada smo govorili, kada smo govorili o Tajembumu. Majda, znači ovdje kažem e, sa ove strane, e nađem da ne mogao mogli kazati da je možda mišljenje Šejhu Al-Samib Taymi ako imam pravo to da kažem ispravnije međutim uh, ono što bi opet kazao kao što često kažem iz predostrožnosti da se osoba abdesti za svaki nama, za svako namasko vrijeme je bolji pogotovo zato što je došao hadis znači Allahu poslaniku alejhi salatu ve selam kazao i taj hadis je došao u Suneni imama Tirmizija فصل الله عليه وسلم ركو توابعي لوقتي كل صلاة وكاية ذاتهم سابدستي زا سوكو نمازكو وريمه وكاية ذاتهم سابدستي زا سوكو نمازكو وريمه يبا يديو حديثة اكو كاية مزا اوو رجنسو دفر دوستوينة اناك ابن رجب الحنبلي وصوم كومنتارو بخاري فتح الباري يقول مالو بدو جهة اوام ديالو حديثة gdje je e, došao do zaključka da ovaj dio ili ova rečenica nije nije verodostojna ili da nije od riječi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a zatim se abdesti za, za svako namazko vrijeme. Međutim, o tome ćemo govoriti više kada budemo govorili o, kada budemo govorili o, a, kada budemo tumačili, kada budemo tumačili, kada budemo tumačili hadise. A, također, Postavlja se pitanje, e, jeste, znači, žena koja je u istihazi, da li je dozvoljno čovjeku da ima polni odnos njom ili ne. Znači, žena koja ni u hajzu i koja ni u nifasu, nego koja je šta? U istihazi. Kod imama Ahmeda, na primjer, kažu da se čovjek neće, da neće imati odnos sa ženom koja je u istihazi. I kažu, osim ukoliko se boji da će upasti u grih, Znači, gde na jedan način prave razliku između znači, odnosa u hajzu i odnosa u istihazi. Međutim, većina islamskog učenjaka i to je mišljenje ispravnije jeste da kažu da nema zapreke da čovjek ima polni odnos sa ženom dok je žena šta? Dok je žena u istihazi. Zato što je, kao što smo bijeli rekli, znači, kao što jedan bro čenjaka spomenuo, znači oko 17 žena Jo vremenom poslanika sallallahu alayhi imalo šta imalo istihaz ne prenosi se niti jednoj znači da je poslanik sallallahu alayhi ve selleme kazao znači, ili da je kazao ili ukazao da nije dozvoljen odnos sa ženom koja je koja je o istihaz pogotovo ako kažemo da je došlo predaja od ashaba da žene znači koje su imale e uh, koje su imale uh, imale istihaz znači došlo je Nači o predajama, nači da su njihovi muževi, to jesten sahabi imali odnose sa njima, znači, u takvim, u takvim stanima i kažemo, nači to je mišljenje većine islamskih učenjaka za razliku od hanbelija koji opet, nači odnosa ženom u istihazi ne stavljaju znači, na rang odnosa sa ženom u uhayzu. Još ju spomenuti posljednju stvar, a to je da učenjaci kažu da žena koja je, znači, da žena koja u istihazi, da joj je je pohvalno Načevo spomnijem da neko ne bi razumio ovaj hadis da je obavezno, znači pohvalno je toj osobi da se okupa za svaki namaz. Znači pohvalno je ako želi za svaki namaz da se okupa, znači pohvalno je to je došlo hadis u Muhabibe, znači koja ima laisahuta taj hadis je u, znači i u Buhariju i u Muslimu i u Muslimu, kao što će kao što će doći. Sljedeći put za Lahuta Barkuta ta la pomoć, ćemo početi možda čak i završimo sa većinom hadisa iz poglavlja bulugul maram, s tim što samo još ukratko, sada više ne, neću više, jel mislim da je ovo dovoljno od propisa što smo spomenuli, znači ostalo neće da spomenemo, propisa vezano za nifas. Međutim, propisa za nifas nije nije mnogo, međutim, iša Allah, uz Allah-u tebareku wa ta'ala pomoći, ostavit to za sledeći, za sledeći put. Allah-u tebareku wa ta'ala molim da nas jesmili da naoprosti, wa sallallahu ala muhammedinu, alimu, wa sahbimu, wa sallam, sahbim, sallam, wa sallam, wa sallam,